Prinsessan på Atten. Det var en gång en prins som ville gifta sig med en prinsessa, men hon måste vara en riktig prinsessa. Han reste hela världen runt för att hitta en, men det var svårt att få reda på om de var riktiga prinsessor eller inte. Så han åkte hem igen, sorgsen och utan en riktig prinsessa. En kväll blev det en hemsk storm. Det åskade och blixtrade och regnet öste ner. Plötsligt knackade det på stadsporten och den gamla kungen gick och öppnade. En vacker flicka stod där utanför porten. Vattnet ran från hennes hår och kläder. Det ran ner i tåspetsarna av hennes skor och ut igen vid hälarna. Hej, sa hon. Jag är en prinsessa och jag undrade om ni kunde ge mig husrum för natten. Den gamla drottningen var misstänksam om huruvida hon var en riktig prinsessa och gick och la en ärta på sängbotten. Sedan tog hon tjugo madrasser och lagde dem på ärtan och bad prinsessan att gå och lägga sig. På morgonen frågade drottningen, sov du gott lilla vän? Åh nej, jag sov så dåligt, sa hon. Gud vet vad som fanns i min säng men jag låg på något som var så hårt att jag knappt sovit en blund. Drottningen visste genast att detta verkligen var en riktig prinsessa eftersom bara en prinsessa kunde vara så känslig att hon kände ärtan genom tjugo madrasser. Så prinsen gifte sig med henne för nu var han säker på att det var en riktig prinsessa och de levde lyckliga i alla sina dagar. Slut!